بسم الله الرحمن الرحيم، إي day unster den 26.9.2018، we have med to seal Quran to إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهدئ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ميهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وصل وسلّم على خير الأنام محمد بن عبد الله.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 Ka bur Susta Islam vihanul Khan Su Surat al Fujurat Aver'sam it wa Allah subhanahu wa ta'ala siyah ifta udlah Samir Alim Shaitan Rajim Bismillah Rahman Rahim. Ya you aladina amanulakadimu bayna yaday il lahi wa rasuri wa tapullah inna Allaha Same un alim. O tim sam afastun laveah ma'atfuskunia til at tage en beslutning foran Allah og foran hans profet. Hvad betyder det her? Det betyder, at lad være med at tage en beslutning og en bestemmelse, uden at det er Allah, der har givet jer lov. Uden at jeres profet, som er blandt jer, og det var Quraysh eller i Medina, hvor Muhammad SAW var blandt dem, Og lad være med at forskynde jer med at give et svar. Og det her kræver en kufrygtighed, og derfor siger Allah, وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ At I skal frygte Allah. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِي Oftest er det sådan, når folk, hvis man siger til en, at frygte Allah, så bliver han... Meget sur Hvorfor? Fordi han siger Siger du jeg ikke frygter Allah? Nej At være gudfrygtig, Det er noget krav Man skal leve op til Og det er derfor Vi er nødt til at være blandt de Gud frygtig. Og det er derfor er det er vigtigt for os at Vi forstår hvad det betyder at være gudfrygtig. frygtig Det betyder at frygte Gud Allah subhanahu wa ta'ala Fis sirri في alan Fis sirri skjult Wal alan obenlyst Allah alim Allah subhanahu wa ta'ala Hör alt, det sagt Og det blev ikke sagt til ham Det er derfor, at der er tror, Allah ikke hører dem Allah subhanahu wa ta'ala ikke ved, hvad de foretager Men Allah subhanahu wa ta'ala siger til os Allah hører alt, hvad Ali'im kender til tingene Ved præcis, hvad vi har sagt vi har gjort Ja, eyyuhalladina amanu Og de faste La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi Og de faste truene med Over stemmen Muhammad sallallahu, over stemmen af jeres profet. Wa la tajharu lahu bilkaul, ka jahri ba'dikum liba'o. Og lad være med at tale so I taler til hinanden. Og vi kommer til at sælpe en stoppa, for at forklare, hvad det betyder. Og de firste ruone, lad være med at løfte jeres stemme, hvor jeres sig over stemmen af Muhammad sallallahu. Hvem er sallallahu alaihi selv? Nabi Nabi Allahs, Allahs profet, Allahs budbringer, han skal have respekt. Hvordan taler man til Muhammad? med en lav stemme? Din stemme må ikke overkomme Muhammeds stemme, sallallahu alaihi wasallam. Og lad være med at tale til ham, ligesom I taler til hinanden. Ja, for eksempel, hvis du har en ven, og du siger til ham, hej, kom, kom her. Det her talemod, hvor du taler til din ven, det vil ikke være passende at tale således til Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ej, heller har sagt, at det er en talemod, man taler til de høje instillere, ligesom Sahaba, de ældre Sahaba, i deres generation, og Ulah de efterkommer, så er de gældende for dem, der skal være et form for respekt.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 Hvis en person han taler til ham uden der respekt Og taber den respekt for ham Sallallahu alaihi wasallam På den måde så får du ikke adlydelse med Og det er derfor at folk der ingen respekt har for de ældre Eksempelvis din far Hvis du går derhjemme og du siger din far så siger Hey, hey, hey dig Så kigger faren på dig og siger Hvem taler du til dig? det dig, dig Hassan. Rejs dig op, kom her. Hvis du taler sådan til din far, og han accepterer Lad os nu antage. Du taler sådan til din far. Og du kalder ham med hans navn. Så hvor meget respekt tror du, med tiden bliver der dannet her, over for din far senere? Svaret er 0. Og det er derfor, der er mange... De har ingen respekt for deres forældre med talemåde, hvor de hiver deres stemmer over dem. Så der er mange af jer, der siger, at det her de gælder for Mohammed. Nej, nah. det er gældende for Mohammed, hvor vi kan lære dem, hvordan vi skal tale med dem, som Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om at vise respekt. Mohammed, han er en profet, sallallahu alaihi wasallam. Og når man taler til ham, så da de, de snakkede med ham, de sænkte deres, de, de deres stemme, og de talte til Muhammad s.a.w. Og hvis de kunne se, at Muhammad s.a.w.s. ansigt ændrede sig, så slukker de. Slukker de, betyder de stoppet med at tale, for at vise ham respekt. Og lad være med at råbe til ham, ligesom I råber til hinanden. Ligesom I kalder hinanden. Ligesom I som regel er vant til at tale til hinanden hvis I har venskab med hinanden så snakker I på en helt anden måde fordi I kender hinanden men her har Allah sat en stopp dette er gældende for alle dem man skal danne respekt for eksempelvis dine forældre det er vigtigt at du viser dine forældre et respekt og giver dem hvad de kræver og sætter dem Altså, Mohammed s.a.v. han er død. Og, og det her har været gældende for sahaba. Men vi kan lære af, hvordan vi skal opføres. Det er derfor, at når du snakker med din far, eller når du snakker med din mor, eller når du snakker med dine øh, din ældre, i familiemedlemmer, onkler, øh, tante, moster, whatever, at du viser dem den respekt, de forlanger og har brug for når respekten er tabt hvor meget er der så tilbage? hvad tror I? hvis, hvis du begynder at kalde din far for hans navn ja du kommer hjem, hey Hassan hvad så? du sidder foran din far med fødderne op på bordet, huh? ja du snakker til ham som om din far han er ingen Du svarer ham imod og siger til ham sjov, hvad ved du? Du ved ikke en pind. Du sidder bare og øvler og gævler. Og du siger bare, når folk taler på den måde til deres forældre, hvad er der af resultat? Hvad tror I resultatet vil blive? Hvad tror I resultatet vil blive? I må gerne skrive. Hvad tror I en resultat vil være der? Hvad tror I? Resultatet er være, at du... At shaitan leger med dig yderligere Og sørger for at du Mister alt for dem Og hermed falder du i kabirer At shaitan opgave er at trække dig Så derom, der om at siger Skal jeg også til sådan der til min storebror og til min søster Hvis du ingen respekt har til de ældre Om det er familie eller ikke familie Og du tror, du er en konge? Allerede her kan man sige, så har du misforstået, hvordan det er at være er, er muslim Fordi islam, som Mohammed s.a.v. sagde i al sahih At jeg er kommet for at fuldskøre hvilket al akhlaq Det betyder at alle de gode gerninger, der eksisterer, jeg kom for at fuldføre det. Og det er derfor, når Muhammad sallallahu alaihi wasallams opgave er at fuldgøre og fuld øh, opfylde, at vi skal bære de bedste af de bedste manerer og opførsel. Så hvis du mister det over for de ældre, og ikke denne det over for den, og du har ingen form for det, så er du fortabt. O därför Muhammad sallallahu alayhi wa sallam best example, symbol han här Allah sahaba. Och han sa till dem: "La tarfa'u aswatakum nabi Läggamma abluft dig stem. Överstemmen a Muhammad sallallahu sallam. Muhammad sinajil, saskeru, lisum, yusti, a, din volume. Du skal justere din tale over for de ældre os, Men her skal snakker han om Mohammed, ja yeah. Mohammed er et forbillede Sallallahu alaihi wa sallam Og vi skal lære af Mohammed og vi skal lære af Sahaba hvordan de har er holdt sig Der er nogle mennesker nu om dagen siger oh. Alle de her Ahmed og Malik og Abu Hanifa og alle de der De er mind Og vi er mind Så hvad er de bedre end os <laughs> Wallahi Jeg kan godt fortælle dig hvad de er bedre end dig Nummer et, Tidsmæssigt De er bedre end dig Vidensmæssigt De er bedre end dig Forståelsesmæssigt De er bedre end dig Og de mæsigt, de er bedre end dig Og der er flere jeg vil ikke nævne Hvorfor? De her folk har solgt sig selv til Allah Og har bedt Allah om hjælp Og har offret alt hvad de har For at viderebringe den rinden videre Og de har rejst alle sammen På nærmere Malik For de har mødt sahabah i Medina. Alle har rejst fra det ene sted til det andet Hvor deres ben har sat sig fra den ene sted til det andet For at skaffe sig viden Hvad har du selv gjort? Du har været på Youtube og Facebook, Instagram, Snapchat Du har været på de her sociale medier I dag følger du den holdning I morgen hører du en anden check, så følger du den tredje holdning Overmorgen så har du en sjæleholdning Dine holdninger er baseret på hvad du hører Så er du en, en person man kalder Hawaii Hawaii betyder Du er ligesom et fjer Luften får dig til at bevæge dig Der var den, var den ligesom hvor luften blæser Hawaii du fylder med, med strømmen I dag er du sammen med de gode A er jo sammen med de dårlige. Avhengen er atmosfären. haram. Siru halal. Du følger atmosfären. Liksom al Danmark. Liksom et stimme. Och et styre stimmenne. I day, mange de her... Danmark, haram, verbodt, vi gør ikk. Og, tillægt, og vi skal obligatorisk de bekæmper islam og de bekæmper alle de øh, retningslinjer som de bekæmper din din. og så siger de stadigvæk vi skal have nogle folk der skal forsvares hvem skal forsvares alle dem som jeg har tidligere de har jeg kan ikke finde et, et pæn ord men jeg vil sige de, de har øh, snyt os De har bedraget os De har solgt os De har virkelig, virkelig gjort sig selv så umægt at de har bekæmpet din. Så hvordan tror du den næste generation som de, de, de viserne siger de kommer til at støtte os klem Innal Ladina ubbuna aswatahum inda rasulillah til dem Sun-sinker, der stemme Foran Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inder Rasulillah Foran hufeiden Allah So come on here Ulaaika De er Alladhinam taahan Allahu kulubahum De er dem, hvor Allah har testet Lahum maghfiratun Wajrun azim De har en maghfira Allah vil tilgi Og de vil få en stor blønne. Jeg Ja, er obbuna Hvis vi kigger på den er Dem som ikke viser respekt Og taler over profeten sallallahu alaihi wasallam Og dem som du kommer og siger Qala rasulullah Respekt Allerede her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 Lyt hvad Allah siger til dig. Lyt hvad Allah vil sige til dig præcis der. Ham på YouTube kan man ikke redde dig. Du redder dig selv. Læg mærke til dem her, ingen der vil have at få ham Det at er som med til at være så ska man vara stille. Känna alla rösihm att pyr. Du ska vara så stille att en ful kan komma och sitta på du behöver. Respekt. Malik rahimahullah, Imam Malik alayhi rahmatullah. Men han folk är fetua hadith. Vad vill du höra? Han sa hadith. Qa al-intazir fint Vahvaa. Så gik han over. Fagdasal. Han vaska saa. sin besti taj. Wa amamata. sin amam og sin Rasulullah. Muhammad folk Respekt. Vasalariya Allah suwah ilbullah Namun Da siatila Allah. Allahu akbar Allah Taylor Silla Lut Qa Rasulullah Muhammad shaila sila lut Ula ikalla deenam Allah Allahu Kulubahum Wa Allah har tämän siirron, fakultehty, lähimmägraffera ja Lahum on wa Tässä on siljyössä, ensi en Inna, kuten joudutte, kuten joudutte, kuten joudutte, kuten joudutte, kuten joudutte, kuten joudutte, Hvorfor? De har ingen hjerne, det betyder, at de har ingen vid. Og her, at når en mand står langt væk og råber efter sin, efter sin profet, det er Muhammad hammer sig Allah subhanahu wa ta'ala siger til dem, når I skal behandle min profet, I skal behandle ham med respekt. Og hvis Muhammed s.a.v. ikke kan sige det til jer, så er jeg ikke bange for at fortælle jer, hvordan I skal opføre jer. Fordi I kan miste jeres iman. Og I kan tabe jeres belønninger. Fordi de folk, der ikke viser respekt for deres profet, fortjener ikke at have den iman, de har. Men var det hujurat? Ja siellä oli jään, joka huusi tilalle, että hän on sairas, että että hän on sairas. että At gøre sig umaget med handlinger Men desværre Folket læser ikke Studerer ikke De vil hellere zap De vil heller flash De vil heller stikke, stokke, følge Hvorfor? Jeg har ikke uh, en dans på 45 minutter det, jeg, jeg, jeg kan ikke klare det Hvorfor kan du ikke klar? det? Hvorfor kan du ikke Men du kan godt klare, at der er en idiot, der står og synger i, i, i tv eller på din mobil, og du lytter til ham i, i, i mere end 45 minutter. Du kan godt klare, at når du tjekker din YouTube, og så ser din ene video efter den anden, og allerede der er gået omkring 4 øh, timer, og du siger, åh, er, er klokken blevet så meget? Allerede, er der smuttet så lang tid på tingene? Ja, yeah. husk på, tiden smuttet fra dig. Tiden smuttet fra dig. Den tid her, den kan du ikke indhente. Den er gået fra dig. Derfor er det vigtigt for os, at vi forstår, at sammen med en muslim, der frygter Allah subhanahu wa ta'ala, bærer sig ad med sin tid. Og hvordan han administrerer det. Og det er derfor lige vi siger, at når man spiser, så skal man gøre plads i hænder til sund mad, drikke, luft. Og det er det samme med hensyn til øl. Det er katastrofalt at se mange muslimer. Nogle af er dem over 30 kan ikke få noget at bag. Hvis du kigger og ser, hvordan de bærer, Jeg, jeg, jeg får et chok Og så kigger du på deres forældre La ilaha illallah illuva'a Og så står han op i mønberen Og fortæller en khutbah Hvor dem der sidder nu og der ikke fatter en prække Så bliver det bare forvirrende Og katastrofalt Og det er det også Det er dessverr, det skal ikke Allah sier: "Wa law annahum sabaru hatta takhruja <speaking> ilayhim <in> lakana khayran <foreign> lahum." Bi istihada, tanasa med sabr. Bi istihada batul mudee, til du gick ut till dem, Wallahu ghafurur rahim. Allah, subhanahu wa ta'ala kaikki ovat tilgivenä. Jaa, joa, laddina amano injaa kumfasikum binapa, fetta bejanu. En tosivu, komen, bidjahala, fattus, bejko, alla, maa, fattus, bejko, alla, maa, med jeres uvidenhed så I kommer til at fortryde det herefter og det her det er noget som man er, man er nødt til at gige efter og se der er mange der kommer med løgn og deler og fortæller løgn folk griber fat i det og accepterer det og tror at den måde de gør det på er de bedste Og bagefter følger det ud af, at de var løgn. Og de har sluden Og de har delt dem, Og de har fortalt. Husk på, du står til regnskab for, hvad du har gjort. Og hvordan du har gjort det. Og med hvem har du gjort det. Allah siger, for tusbihu du ma'a fa'altum nadimin. Hvor efter I kommer til at fortrude det. Fortrudelse er en faktisk en grim ting fordi du kunne have startet med at afvise vi har to ting vi har riber og vi har namima riba når jeg bagtaler en foran dig og du ikke lukker min mund namima når jeg spreder pis og kurer foran dig Om et eller andet uden du siger til mig Vil du være venlig og lukke den sag Fordi jeg gider ikke høre om det Eller gå din vej og lad være med at lytte Afvis vedkommende Med at sprede Sine øh, Gift for en folk På den måde så undgår du At være en del af det Og Allah siger det Og de fastruende Når der kommer en fasir, Det er da klart, han ham der kommer med riveren Amima, han er fasad. Og han vil fortælle dig en løgn. En opdigtet historie. Så kommer han til at ramme folk. Og den rammelse vil sidde hård. Og så kommer I til at fortryde det bagefter. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهَ Og I skal vide blandt <trykket> jer, der er profeten Allah. لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيبٍ مِنَ الْأَمْرِ L Hvis han accepterer alt, hvad I kommer med Så har I gjort ham til at være træt Hvis han accepterer alt, hvad I kommer med Så vil han være træt uden det. Og det er faktisk det, der sker At Mohammed s.a.v Man skal ikke køre ham hårdt på for at gøre ham træk med alt muligt og nu om dag folk stiller spørgsmål mellem himmel og jord, ikke fordi de vil praktisere det men på grund af kedsomhed og Shaitan leger med dem og så spørger du nogle gange, når folk spørger mig jeg siger Adhi, beder du? laver du så der? og der ejer jeg stod og diskuteret med en bror Og så tænk på, at vi ringer bare din sheikh og spørger ham Wallah Du står og diskuterer med min bror Og dig og ham, I beder ikke Og så skal I ringe til mig for at spørge mig Om noget, der har ikke noget som realitet med jeres salat Hvem med at smutte din i masjid og lave salat stand for? Og forstyrre folk وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَان wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha kufra wal asyan Allah har mer ja har förblottade in i eras har urat Til at være fuhat iasiyaa. Ulaaika humurrashidun. Allahu Akbar. Hvilken typer er de her mennesker? De her typer man kalder ar-rashidun. Dem som blev sat på sandhed. Men ar-rashad, det betyder, de har istiqamah. Det betyder, de føler, det er den riktig vej. De tænker klogt. Oti de har i deras velt. Fatlan, minallahi, wa ni'mah. harpist, som vil Allah, subhanahu wa ta'ala. vata sam som Allah elskaa. Vanemma, minallahi, de harpist, de Allah de harpist, de harpist, de Og Allah er alt og har vist Og vi laver lige salat nu. Jeg kan se tiden. Og så starter vi med vers nummer 9, Inshallah Ta'ala. Uh, vi laver salat, Inshallah. Dem, der vil gerne lave salat, eller dem, der skal lave salat, eller kan lave salat, går i gang. Og så fortsætter vi lige om et par minutter, Inshallah Ta'ala. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala siyya wa in ta'ifatani min al-mu'minin ista'tu kubaynna atifas tunu iqtatlu kama ab wa slas fa aslihu baynahuma sa ska ysarfa at da blev dannet fred bland dem fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra Hvis er den ene siger ja, vi skal nok den en fred Og alligevel er går over og lave bari det betyder at gå over givet og danne skade på den anden Så siger Allah Så skal man bekrige dem, så man går over givet og har den skader Og her, det er en indikering, at der kan være nogle grupperinger i Islam eller nogle små grupper, lige meget hvad det er, hvor de kommer op og slås, eller andet ligesom en form for tumult blandt dem, ligesom alle om her homoer, eller de så skal man sikre sig, at, at man har ret til at bekrige den gruppe, som har fejlet, til de vender tilbage til sandheden. For en færre for os, Når de, har, når de er ligesom når de har vågnet op og Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, hvis de kom til livs, og her til livs betyder, at hvis de kom til sig hvis de kom til sig på en måde hvor de vil ligesom vågnet op af de fejl de har lavet så skal man danne det i en form af adl og adl i er retfærdighed Sam EI KAVA, ALKO SIITU, EN NA LAHA JO HELVULMUSTA DI, AI ISKÄLLÄN VAAN RAKKAVI, ALKO LÄHKÄN duma SON ON RAKKAVI, ALKO LÄHKÄN HÄMMÄN, ANN ON RAKKAVI, ANN ON SYSTÄN, ANN I skall danne en form för fred mellan hinanden, mellan syskli parren. Va ta'u Allah, a'fruita Allah, la'allakum turhamun. Sa'i ka'fanne, en kalkori, der hedder rahma. Ja, yhä amanu, ordi La yaskar qawmum min qawm, asa'i yakunu khairan minhum. Det er ikk att at der er noen, av folk. Måske de folk, som du går grin af, er bedre end dig. Hola, især om um min især. Er I heller måtte det de falde hos kvinder, at de går grin af hinanden? Altså, er I kun nachoer om min hund? Måske er de bedre. Måske hende, du går grin af, hun er bedre hos Awah end dig. talmizu an Og det er noget af det næste, som folk gør, at de begynder til at grimt og tage om hinanden og tænke. Øl at den miser en må ikke ligesom sige noget taget om hinanden. Allahu akbar. den abazu vil al og lade være med at give hinanden i navn. بِقْصَدِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِمَان Det er det værste syndighed, som menneskerne kan lave, hvor de har haft iman før. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os, man må ikke gøre grin, man må ikke øh, ligesom, tage ned til folk, man må ikke give ynavne, og det her er med til at slette de gode gærninger, som du har. Allah sia wa waskaman gör hvis man har gjort det waman lam yatub fa ulai kahumud zalimun temsa mikla wa tawba bi Allah will gives och vänner tillbaka till han de är er bland de undertryckt Allahu akbar ulai kahumud zalimun har tännet en form for volum och Ya jo amanu, kuten amano, istunivat kiihittäen. Onko he vastuunne? Vastuunne? Vastuunne? Onko he falle idon? Onko he idon? Onko he idon? her? he idon? Onko he idon? Onko he idon? Onko he idon? Onko he idon? Onko he idon? som he idon? Onko Uh, jeg siger til dig, erhvi, hvad så? Går det godt? Brøder, det går fint nok, men jeg har lidt travlt. Vi snakkes ved. Så siger du ham der, han er ikke travlt. Han gider bare ikke snakke med mig. Det er der, det er du begynder, du begynder at tro noget om din bror, som har ikke noget indikering. Shaitan kommer og piller dig ind. Hvis jeg siger en sætning til dig, så begynder du at tage det til dig som om, og filosofere over det, i henhold til din forståelse, og det er farligt. Waladajastasu, man må ikke danne spionage på hinanden. jeg må ikke spionere på min bror, eller søster, og se hvad de laver, skjul. ولا la la la la la on la la la la la la la la la la la la la la la Og hvorfor spiser du hans skød rodt for andre? Hvordan takker Allah for Allah, inden Allah har dawab rahim Allah er tilgivende for mig alle. Jeg er Johannes og de Hvad er der med jer? Jeg er Johannes, de hele menneskelighed, inden Allah nakom min zekerin og unthar. Vi har skabt jer. Henkilöhenkilö, ja me teidän teille suomalaisille, että me teidän teille suomalaisille, että me teidän teille suomalaisille, että me teidän teille suomalaisille, Det er svært, i vores tid, at se på folk, hvordan de vurderer situationen. De spørger altid, hvem er du? Hvilken relation har du? Du er muslim, og du er en bror eller en søster i islam, og længere anden ikke. <tiedot>: inna, allaha alikaa, inna allaha alimun khabir Allah, alim, khabir Alim, alim al khabir, alt viden, khabir, viden alt Qala til aarabu, amanna Og oh, her, der kommer en lille flok, som Allah kallar aarab Og de hävder, at de har en iman Osa svarar Allah til bejtinen og sier Qul lam tu'minu, walakin kuulu aslamna Ilin kommentti islam Lavaamasi iya fasthuunat, men isi iha onakas kiya Allahs diil At iya muslimer Walaamma yadukhulin Iman fi kulubikum Iman har ikhsat sa'in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 فذي إسكف خطة الله إي ألبي الله سياء وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ما يأذمد الله عن السقفير صبيل يأسهل منها إكفس بالفايا إن الله غفور رحيم الله اع غفور تلقبنا رحيم بعميار إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله Allah, uh, de første troende er dem som tror på Allah og hans profet. Definition Al-mu'min ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ Det betyder at de ikke tvivler om deres iman til Allah de Og det er vigtigt وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Og nok om det, de har solgt sig selv he ovat solleet heidän pengin ja heidän napsinsa Allah's kylly. Olahika homoslavnikon, tämä on folk, tämä on se, joka tälti Kul etu Allah subhanahu wa Si, komaahi ja kerro imaniha. suhanahuata Allah minkä forman iman on? Allah wa Allah ved alt, hvad der foregår mellem himlen og jorden. Allah, Hubikulli Shahina Alim. Allah ved alt. Jamen, nu er De kommer. Og de fortæller Allah, se, vi er kommet ind til Liman. Og hvad er sket med os? Og sådan er det. Det er ligesom, de prøver at at de de har gjort, det har gjort det for at fortælle profeten så at de er deres, ligesom. De har trådt ind til islam, og hvad de har gået tabt af på en anden side. Så siger Allah: Rulla da munden og alle i islam, Læk være med at komme, og så fortæl mig, at I har selv valgt den her del for en kamp. Balilah, muja munden og <laughs> Det er omvendt. Allah subhanahu wa ta'ala, der vil fortælle jer, at han fik jer rettet ind til dien. Anhadakumlin iman. At I blev til at til islam. Dauhi. En kundum sadiqin. Og det parenteser, kriterier Inna Allaha ya'lamu ghaiba as wal Allah subhanahu wa ta'ala kanat siru usid malm himnal jord. Och alla vad folk förtar sig, och allt vad styrulasar. I hevet abi himnen Allah. Wallahu basiru bima ta'malun. Allah vet precis vad i förtar. Det man läser surat al Angående ima, angående kroppen, angående vad man hanterar det. Jag surat وبعد نفس سورة قاف بتادي نستقع بإذن الله تعالى نستسند إن شاء الله تهى في مدفقه بإذن الله تعالى بارق الله فيكم وجزاكم الله الخير وحياكم الله ويبياكم وجعل الجنة مثواكم بس لنونا يرحى نسباس ملبسكم